פרק י"א. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגה אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחריכן ישלח אתכם מזה. כשלחו, כלה, גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב.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 אשר אחר הרי חיים, וכל בכור בהימה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה, וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהימה. למען תדעון, אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל.